din kafaru fi qanubihim alhamiyyah hamiyyat aljahiliyyah fa anzala Allah sakiratan tema nje çn mesela që muslimanët kanë dalluar nga mushrikët nga idhitarët والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما بس gjithata te celat ka dal nga kjo din nuk jan njerëz ditur, po janë njerëz ignoranta. Edhe nëse dinë shkrim apo lexim, edhe nëse kanë fakultetet e krimit, edhe nëse kanë akademinë krim, kri e krimit, ata janë njerëz ignorant për shkak se çështën kryesore nuk e kanë llogjft. Ajo se Allah subhanahu wa taala, ai cili nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala nuk është njeri i ditur. Andaj ai cili nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala, edhe nuk e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka kokën e ignorancës. Andaj është njeri ignorant, ai është jahil, nuk i thuhet njeri i ditur. Nuk i thuhet njerit i diitur. Preçësteve të fundit që përmendën dersin e kaluar që i kanë pas e tarte xajhilitet, ka çin xveshja. Dhe tham se këto vepra së për veprave xajhilitet nuk është për veprave të arsimimit. Në anë ka ardhur ani dhe ka mohu këtë. Që të gjitha ato të cele të kanë dal nga këtë din, nuk janë Njerëz ditor, po janë njerëz injorantë. Edhe nëse dinj shkrim apo lexim, edhe nëse kanë fakultetet e krimeve, nëse kanë akademinë e krimeve, ata janë krim, njerëz injorant për shkak se çështën kryesore nuk e kanë jot. Ai është Allah subhanahu wa taala, ai i cili nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala nuk është njeri i ditur. Siç ka thënë për çështjet e xahilitit, mohimi i aimrave te Allah subhanahu wa taala edhe cilësive të tij edhe cilsi dhe ti si kur ti shteqen me filozofi me gjithë rrugën e drejt Sokrati, Aristoteli e Platoni s'kishin me të në dalalet ata e në të parë cilët janë marrë me filozofi e kishin gjithë ata i dajetin udhëzimin rrugën e drejt po pasi ata me filozofi mbetën prapën dhalalet ku po kanë mësij, ku po dojnë muslimant me udhëzumë e filozofi ku po dojnë ata me gjithë udhëzimin përveç asaj që gardën Kur'an edhe në sunnetin e pingamber 3 ditaëve e avohbindjikë gëtëothera tatiara... Më sh favour ishtë ixtra... të metat mi a Allah... përshkuitel很多 material Betat mi a përshkuitel veterinary Më përshkuitel mandje Fërëhtu Fërëhtu low Algunhës të shều'shfiqën вперどもjë shqiqëtë Fërëshqëtë funded subhanëttojshën të shq Treeqën subsequent surprise'q'Sализhenennhe i reparatından poles blaquarizmeye nemeja në më Considerqëtë të shqtë të të shqtëtë të shqtë të shqtësh unë në të shqtë në të sh min kelmeta teqwa we kanu ahabha biha wa ahlanha we kanallahu bi kulli shay'in alima qat nafsi bi nurin min foudi hina marat dabtu ya rab al-ainadi li geraton da serial ruga edret eligeron hoxha indëruar shukri aliu hina marat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 Salamu alikëm, rahmetullahi vë brajkat Ma qdojmë me dërse tonë Cilët e kemi fillu E që kanë dëbajnë me të qështjet Në të cilët për nga beri sallallallahi vësallam I është këndërvija Pasusve apo të kitarve të gjahiljetit Të njerancës Qështë kemi shpjegu se me fjallon një njerancë Këtë flasim ne Kemi për qëllim atë kuptimin Fetar Dini Allahot, feja Allahot Qëka logaritë njerancë Jo ska llogaritin njerëzit. Se zakonisht kur të problemi me na ignorance te njerzit as te njëra ish ka s'din shkrim edhe lexim. Nuk kemi për çëllim këtë. Do thotë na nuk kemi për çëllim këtë. Përkundra ze, ka posum pra arabëve se ata s'kan diç shkrim edhe lexim. Do thon nga populli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse sahabova, vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka diç shkrim edhe lexim. Andaj na nuk kemi për çëllim se Çështjet në të cilat i ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dhartë xajeliet apo ignorancës, nuk i kemi përcellem analfabetin. Ata njerëzit secilat janë analfabetë shkrim dhe lexim nuk dinë. Kemi përcellem ata njerëz të cilët kanë pasur tradita bindje besime të cilat vinë në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanuhu teala me Kur'anin dhe Sunnetin. Dhe çdo gjë e cila vjen në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunnetin, ajo është ignorancë. Edhe nëse e thirrin njerëzit civilizëm apo arti mëm ose diçka e hem tjetër. Në ato kurtojmë na çështjet në të cilat pejgamberi sa selam i u shkundërvie i tharve të xehilitit të Mirancës, kemi për të qellëm këtë kuptim, në ato çështjeve veprave të cilat janë jashtë Kur'anit dhe Sunnetit që i kanë pas i thartë të xehilitit, domethënë i thartë e jo besimi i Islamit. Ngase gjithë ato të, të celet kanë dalë nga kjo dinë nuk janë njerëz të ditur, po janë njerëz ignoranta. Edhe nëse dinj shkrim edhe lexim, edhe nëse kanë fakultetet e krimit, edhe nëse kanë akademinë e krimit, ata janë njerëz ignorant për shkak se çështën kryesore nuk e kanë joft, ajo është Allah subhanahu wa taala, ai cili nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala nuk kush njerëzi i ditur. Andaj that Imam Shafiu al-ilmu qala Allah qala ar-rasul wama siwa zalika wasawisush shayatin. Dituria është ka thon Allahu dhe ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Nëthat ajo që ka vënë nga Allahu, thaniet e Allahut dhe thaniet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ajo është dituri. Ajo është shkencë, ajo është dituri. Ndërsa shkansa jasht kësaj na që vjen kundërshtim me këtë dia, ai janë çitje, vezvese të şeytanit, nuk është dituri. Andaj etse li nuk kenj Allahun subhanuhu te ala. Edhe nuk kenj pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ai ka kokën e ignorancës. Andaj është njeri ignorant, ai është jahil. Nuk i thuhet njerit i ditur nat kuptimin fetar. Ne thot na kemi këtë porçollëm, do të thot jemi të fol për çështjet në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ardhur me dituri, edhe i shkundrvi veprave, çështjeve të xahilitetit. Për çështjet e fundit që përmendëm derse ne kaluam që i kanë pas e thartë të xahilitetit, ka çin xveshja. Ne them se këto vepra është për veprat e xahilitetit, nuk është për veprat e tarsimitit. Ndaj ka Kur'ani dhe ka mohu këtë. Kjo ka qenë të moshrikt e me kësë, kanë posë tradit dhe kanë posë bindet e veta, ajo ka qenë se në kohën e haqit duhet njeriu me posë robët veçanta të cilët i kanë ble prej korejshve që ka qenë biznis i korejshve dhe ju kanë fon njerëzve se me robët të cilët ju keni jetu gjatë vitit, ju keni bo më ka të Allahut me atë robët, ju duhet robët tjera të veçanta të cilët i kanë prej dhe i kanë qepë betë korejshet të cilët janë konë kujdestartë qabës. Ata të cilët s'kan pas para mi ble atë roba, atër jështë dash me bo hajin lakuric. E mi hek robat me të cilët i kan bo më katë Allahut. E me bo lakuric hajin. Ashtë dhe që gjëtë ditës burrat e kan bo lakuric hajin ndërsa gjatë në antës e kan bo gratë. Dhe janë gjëvejsh lakuric dhe kan bo hajin duke me ndusin këtë më njërë arrijën të Allah subhanu atëra. Përves gjëvejshës E cila na jep një kuptim qartë, ne me me kuptu qështjet, se mëkati si mëkati, mbejt mëkati madhë vetëm se është gjveshje, mi pëtë mu shrikte me kësë, e ka kalukte, dhe mëkati e kalon këta nëse njëri ju me ndonë se me këtë mëkati ofrohet të Allah subhanu wa ta'ala. Se zakonisht, njëri ju i cili banë mëkate, nuk me ndonë muafru të Allahu me më ato mëkate, E din se, kër e bën mëkatin, largohet nga Allahu subhanu wa ta'la. Ska mund si me bën mëkatet dhe më afruta Allahu subhanu wa ta'la. Edhe ndaj me ndon dhe një dit më pëndu për atë mëkatet të cilat i bën. Mirë po, më shrikët e me kës, ka qenë e kunder ta. Përveç këti që janë gjveshen, ata kanë mëndu me lë kuricësi më afruta Allahu subhanu wa ta'la. E kanë pas i badet gjveshen. Jo dhe të mu gjvesh, po plës asaj gjveshja ka Kjo vjen një pikë tjetër e cila ka ardhm kundërshtim me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo veprat e jahiljet të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe u shkundur vi dhe na e ka mohuar ata dhe nuk i lejohet muslimanët të kapet për ata, ajo është ma'udhuru Allahun ma atash ka Allahu ta kandalu. Kjo ka thënë veprat e tyre, e Allahu ja ka ndaluar zhveshën, po ato vetë seçi janë zhveshë, e kanë bë ibadet Allahun me këtë ndalesë që Allahu ja ka ndaluar. Andaj e kishin në kohën e haxhit përveç veshjes ata edhe nuk hanin ushqime të mira. Adhuronin Allahun me këtë që Allahu s'jakishte ndalu. Allahu kishte bë hu halal me hëngrën kur në haxhit, ndërsa ata nuk hanin ushim. Arn disa sahabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam e shënin këtësin një lloj adhurimi. Thani Rasullullah, edhe në më lan mos me hëngër sikur ata në kohën e haxhit, me lën ushqimet e mira, me bë ibadet me këtë. Zbriti fjala e Allahu subhanahu wa taala ya bani adam o bita ademit khuduzinatakum inda kulli masjidin mernistolit e juaja don tho teshat rrobat e juaja ma tbukura ne çdo xhami mos shkoni i zhveshur wa kulu washrabu dhani edhe peni don tho mos e ndalani ushimin kon e haxhit hani edhe peni wala tusrifu edhe mos e teprani mos e teprani çka mos e teprani mos e teproni haram me shku me i bënd dhundi të Allahu të cilat Allahu ja ka bo halal, një që është e ju me shku me bo haram. Hani edhe pinin nga ushqimet që Allahu ja ka bo halal, e mëse të prani me i kalu kofit e me bo haram, atë qëka Allahu ja ka bo halal, e në këtë mënyrë mu më mundu së kërë mu shrikt me bo i badet Allahun, se Allahu më atë që ja ka bo ju ve haram, nuk këni mu më mësi mu më afruju të Allahu subhanu wa ta'ala. Në të të të mendalesat, me më mëkatet, të selatë Allahu Subhanu e në këlajmru, apo pengamberi s'a sëllënë më sunnetin e ti, nuk e në mundësi në më i na na veprua të mëkate, e pas taj kërët në pëjtë dikos pëse i bëni këtë mëkate, ne me i të rigu qëllimet e tona të mira, se pas këtyre mëkateve, qimin a disa qëllimet mira, të mira, ato janë për muafru të Allahu Subhanu e ta. Si kërë njëni me ardhë edhe me na thon, kur thojm, në thonë, kërët i thëjmë në pëse po vjëdhë Onë pas këtij vjedhjes kam një qëllim me të cilën duam u afrota Allahu. Çka është ajo? Onë vjedhë, po pasi që të vjedhë kët vjedhën theme e jap sadaka fukarave. Allah subhanahu wa ta'ala nuk lejon kët monir namu afrota Allahu subhanahu wa ta'ala. Apo joni me ardhmë thon se onë disonjerë po duam ja msu fe natyra, po si mos luaj komar bashkë me ta, s'ka mundësi ja msu gative feën. Do të më lut komar bashkë me ta, më shoqëru me ta, me bë haramin ja sikurata, pastaj onë E jam së i fejën atina. Në këtë mënyrë nuk afromit a Allahu subhanu atara. Allahu nuk nëjka bën e vej i badet haramet. Harami është haram, lërgimin nga mëkatet është i badet. Ndërsa veprimi i haramet për muafru të Allahu subhanu atara është vej për e gjahiljetit, nuk është vej për e islamit. Apo si shmendojnë shumë prejtrive, se bisedan vetmi me vajzate hueja, pas taj thojnë na, kur t'i pësh pëseh? tojn un e po duam ja mësua asaj feja sa ajo nuk osht e vesh, um ja mësu se Allahu ja ka obligo asaj hijabin, më jamsu namazin, më jamsu qe jo vllai dashën. Nikatmonir Allahu subhanahu wa taala ta, ta kandalu kthe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, nuk çëllon një djal apo një person, një burr në vetmi me një grua të huaj, vetëm se i treti i shejtanit. Kan vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E çka është nëse një grua rrin në vetmi me afërmin e burrit vet? Me njët afrëm, si që është vloj burdë vetë, ka thonë pengamberi s.a.s. ma e shvdekje, në më thonë atë që ndalej se madhe, nuk lejohet kunatit me nejtë me kunatën e vetë, në vetëmi, pengamberi s.a.s. ja ka ndaluë, e kuti me vajzën e hujë, s'ke kur far lidhje me ta, po ulesh në vetëmi, apastai potu se podu mu afruta Allahu ne mekte se on po yam sai feen asain vetmi Allahu subhanahu wa ta'ala la peinga bayis alsam taqandalu in katmonir nukofroha ta Allahu subhanahu wa ta'ala anda Allahu wala tusrifu musikalani kufit mi ba halalat haram matatshka Allah ya ka ba halal ma se bani yu haram innahu la yuhibbu al musrifin gasa Allah nukedata celat ataproin kul man haraba zinata Allah illati akhraj li ibadi thuwi Kush i ka bo haram stoli të Allah subhanu wa ta'la të cilat i kanë zirë për robrit e vetë? Në dhëtë, pletë është Allah subhanu wa ta'la ta për roba të cilat i a kishë ndalu moshrik njerëz dhe me ardhën ma të roba, me ardhën njerëzit në vejshur në haqë. Wa të tajjibati minë rrëzqë, kush është ta i cili indalen dhuntit e mira, ushqime të mira që ka Allah subhanu wa ta'la ta i kanë zirë për robrit e vetë? Kull hie lilladhina amanu fil hajati dhënja. Thuj, ata dhunti, ata ushimet mirët të cilët i kimi dhonën këtë bot, janë për ata të cilët kanë besu e qyshin këtë bot. Kha lisatën jo më lë këjama, gjithashtu edhe për ditën e kiametit janë pregaditur, apo ta këdhali kënu fassilu lë ajati i li likomi alëmun, në kështu ishpjegojmë, ishqarojmë argumentet tona për një popol, për njërës të cilët din. Kull innëma harrëma rabbi e lë fëvahesh, pasaj Allah subhanu wa ta' Në le mërën, e i thotë për nga mëndëri sallallaj e sallallaj mërën, i thua i, sa Allahu k'ta jana. K'ta jana e këndalu këta gjana. Këta gjana mësi veprani, ato qka Allahu a kalli ju mësi ndalani, dhe ato qka e këndalu janë këta, kul inne ma harra ma rabbi i thua i, Allahu vërtejtë zoti em, i këndalu e lë fëvahish. الفواحش جيشاً ذموراليتتين ما ظهر منها وما بطن يكفشيه ذا تلك نفشيات واليثم ذمقات والبغي ظلم من يابديكوت بغير الحق ما قدرت سي وان تشركوا بالله وقندلوا اد Shirkën, mi bo shirkë Allah subhanu wa ta'la Wa antu shriku bilaj Ma alam juna zzilbihi sultana Ti dhëni Allahot shak Për atë që Allah nuk ka zbrit dituri përta Nuk ka than se ka shak Nuk ka zbrita jetë se fulani Ose fulan puti, ose fulan druni Shakja Allahot subhanu wa ta'la Wa antekule al Allahi ma la ta ala ta'la mun Dhe Allah hua kan dalu Tflitnën e emar të Allahot subhanu wa ta'la Për atë që ka nuk e dheni Thush të ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, pa thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është ndalume, me këta nuk mund të afroheshtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në kjo, ok, i ba të qartë muslimonit, se gjitha të sekhte të cilët ka ndalë dhe mënyrat ndalume dojnë muafru të Allahu subhanahu wa ta'ala, e që të nejën të njohër sufit apo dërvishizmi, e që mundohen në dhikrin e tyre, kurse dhikri është i ba detë, në dhikrin e tyre e përdorin muzikën, Dhikrën e tyre e përdorin në vallën, kthyrën. Dhikrën e tyre e përdorin sejdët aty shejhi Tira. E boin sejdë aqë shirk Allahu subhanahu wa taala. Do të thotë me këtë mënyrë ku ta përcjej bane këta, ata thonë se na dojmë afrota Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ajo që ila është dhujt, është hudh, është marrë për traditave të mushrikëve. Umet e nepe nga bej sallallahu alaihi wasallam. Nabata charse kjo as prej mundi u ndalume. Çish keni muslimi u afrota Allah subhanahu wa taala me muzik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndaluar. Umet e vet muzikën. Çish keni muslimi u afrota Allah subhanahu wa taala me valla, kur kjo s'ka çën traditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vallat me i bë ibadet. Apo muzikën me bë ibadet. Anda i këto monir me këto që e Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar, nuk kemi mundsi ta mu afrota Allahu subhanahu wa taala. Nia hiçish ka çin te mushrik, cellet me zhveshjen e tyre që kanë bohë në hajj, e kanë bën haxh, tu kemenduse afronta Allahu, nuk kanë pas mundsi të afrou. Dhe s'ka mundsi të afrota Allahu me zhveshje, pasi çka Allahu subhanahu wa taala ka ndalu zhveshjen. Me u zhvesh la kurrizh. Apo, gjitha ta të cilët, se që janë prej sekteve të sufive, njerës të cilët të bajnë loje të agjërimit, të cilët një këndë për shtaturën, nuk këndë përqime me Koranin dhe sunetin. Ndojnë ditë saktume, ku ndahen nga njerëzit, dhe marrin vendet posaq me vesh gjamive, ku ndahen prej njerëzve, dhe të regohen asket, ndaj dhuntive të Allahu subhanu e tala, ta indalojnë vetës atëshka Allahu ja kalejua, dhe në këtë monir më ndonë më afru të Allah subhanu wa ta'ala, dërsa ofrimit të Allah subhanu wa ta'ala bëhet, në atë monir që na i kam su për nga më beri sallallahu aleyhi wa sallam, dhe dalja nga kjo rrugësh, dalja nga rruga, apo min hegji i për nga më beri sallallahu aleyhi wa sallam, dhe shokë vët ti. Si që ka qenë prej qeshtjeve të gjahiljetit, mohimi i emra vëtë të Allah subhanu wa ta'ala edhe të cilsi dhe ti. Nuk e kan njofë dhe Allahun subhanahu wa ta'la ma ta emra dha ma tësilsi tësillat në qala emruë Allahu apë për nga beri sallallahu wa sallam sunnat për Allahun subhanahu wa ta'la. Allahu thot në Qur'an, وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى Allahu qa emra të ti të bukur, فَدُعُوهُ بِهَا أَمَرْتَنَا Allahun ma ta'a emra edhe lutene Allahun ma ta'a emra. وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون لما كانوا يعملون ذلك ان ااتا تلك ايماهوjn nuk e opin kuptimin e vërtet e emrave të Allahut subhanahu wa taala të cilsevati apo e mohojn emrat e cilësisë të tij se do të shpërblehen me ato vepra të cilat ata e kanë vepruar iste te mushrik Allahu përmein Kur'an suratur Ra'd ka zalika arsalnaka fi ummetin kad khalat min qablha umamun لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كشتونا ومحمد كمي درغو تيه تني أمت قد خلت من قبلها أمم فراسي كان قالوا أدو أمي تتير لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك تولى جزيش أتيرا أتشتك مزبرت وهم يكفرون بالرحمن أتابين كفر مشروس الرحمن لما تبرا إمرا وتعالى سبحانه وتعالى أشت الرحمن كل هو ربي ثوى الرحمن الرحمن është zoti em, la ilaha illahu, nuk ka të dhuruar tjetë të përveçti, alehi të wakëltu vë wa ileyhi me tabë, në të janë bështetë dhe taj është këthime. Shkoki zbritës tja jetit, komentator të Korani të thojnë, një për i shkatë që veçka shka thënë që flitët më shumë se një shkak që ka zbrit kja jet, ka qenë marvejshë e hudebis mes pëngamberi sallallalli e osellem dhe mushrigve të Mekkes. Pëngamberi sallallalli e osellem i thaë Filim Kontrata kur filloi me shkruajt marrveshën tha shkruaja në fillim, fillim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Përfaqësuesi e Qurayshve mushrikve të Quraysh që i korejsh, ka pasur me Suhail ibn Amr tha Ma na'rifu na ar-Rahman illa Musailama A kanë pasur atë njerë i prej mushrikve i cili e ka pasur me Musailama Ka thona nuk njohmi Rahman tjetër përveç Musailemas Kan mohue mu Emrin Allahu subhanahu wa ta'ala ya rahman. Ka thona nuk jofme per ves nje muselime qe qol Rahman, andai hakiket ayman bismillahirrahmanirrahim po shkruje bismikallahu. E kan mohu emrin per emravet ta Allah subhanahu wa ta'ala, dash e emri Allah nukoshve emri Allah po qol ayra til subhanahu wa, nukash, wa, po wa tiyel, rahman, subhanahu rahim, subhanahu al ghafur, subhanahu al qahar, qaimrati Allah subhanahu wa ta'ala per ves emrit Allah. Mi patano qenie fniket ayman. Tash na nuk jofme ket Rahman. Apo, si pas e vajeteve tira, e tjera, Ebu Gjehli e kanë të gjupen nga mberin, sallallalli, e sem duke thanë, ja Allah, ja Rahman, o Allah, o Mushirus, o Rahman. Tha, Ebu Gjehli, ju thabë, më shrikva, ki Muhammedi, për në thot neve më zbani i badet për vesë së një zote. E pas taj, këtë jetë i lutët dhe zotrave. E përmejnë një Allah, edhe e përmejnë një Rahman. E Allah, subhanu, ataj zbriti këta jetë Emrat Allahu dhe të cilësita të tjera se do të shpërblehen me atë që e kanë vepruar. Ne thotë kjo ka çënën rruga apo traditë apo bindjet e mushrikve, çemëmohuar emrat dhe cilësitë Allah të Allahut subhanallahu teala. Ne thotë e pasuës vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çish do të mo kan do të me kanë besimi në emrat dhe cilësi të Allahu të subhanu wa ta'ala. Besimi në kuptimin e emrat të Allahu të subhanu wa ta'ala. Në ta kur të rilëzësh e emrat rrahman, dësh të di se Allahu të subhanu wa ta ki emrat ka kuptimin mëshirus. Dhe të di se Allahu të subhanu wa ta'ala është mëshirus, dhe cilësi e ti është mëshira. Dhe se Allahu mëshiran të gjith. Allahu i mëshiran të gjith. Dhe kjo ka qenë, Gjatë kohës pëngamberi sallallare e sallem, pas i erë pëngamberi sallallare e sallem dhe kitë loj i njëranse cila ishte të më shrikët e me kësë ngriti e heki. Si që përmenën dërse në kalumës në haqqët rrweda, pëngamberi sallallare e sallem tha, gjithë punë të gjahiljetit sot janë në kam të mija. Dhe ta gjithë thashka kanë qenë gjahiljet i kam hekë, e kam pastru u mejtin temë, s'ka punë gjahiljetit tashë. Dhe kështu me të në sahabët në kë i hekën pun të gjahiljetit nga jeta e tyre dhe nga bindit e tyre nga fjart e tyre dhe nga veprot e tyre smet mo vepro e gjahiljetit të këta mjë po me kohë pas një kohët gjatë që këllung disa gjënerata në metin e pengamberi sallallalli osellem dhe fjithun dhe ujime dhe dalja e fraksioneme e që prej shkacheve finale, prej shkacheve kryesore se dhe të kanë bon që në metin i pengamberi sallallalli osellem mundon fraksione apo nsekte, ka qenën Përkëthimi i librave filozofike nga gjuha greka, apo latinën gjuha në araba. Kjo ka qenë shkoku. Kër i mërën muslimant e dopt me i ledzu këtë libra që a kishin shkrytën Aristoteli e Sokrati, Platoni, këto filozofa, fillun mjë këndërvi atyre. Që ishë mjë këndërvi atyre? O mundonin mjë këndërvi atyre me logikën e vetë. Me filozofi. Kështë në lanë pasmi në libërën Allah dhe sunetën e pengamberi sallallari vësallam. Fillun të ju këndërvinë atyra, me ata qëka e dinin, me ata qëka e dinin. E pas taj, Koranin e shpjegonin si pas përgjigjeve dhe veta. Eki një qartë. Ka dalim mes muslimonit i cili ju përgjigjet, mushrikve dhe baze ka Koranin. Thot, Allahu ka thonë këtë fjallë, edhe pengamberi ka thonë këtë fjallë e pastaj mendimet e veta, i përshtat si pas fjales Allahut dhe pengamberit sallallare i usallem. Dë kjo është i dalim ka prej ati i cili përgjigjet sëpari nga mendja vetë, pastaj kërkthejhet në Kur'an nuk e gjenë përgjigjen e sakt, se Kur'ani nuk vjen pëlqim me përgjigjen që e ka dhonë më herët, pastaj fillon edhe Kur'ani në shpjegon si pas që, që e fit vetë që e ka dhonë përgjigjen më herët qëto kanë vepruar dhe kjo ka çën shkoku kryesor që se këta mu'tazilra kanë dal dalë ndalalat kanë humb dhe ka ardhte ajo që kanë mohu gjithta cilësitë të, të Allahut sikur janë xehmit, xehmi ibn Safwani dhe kanë edhe tjirë pre të tjerë prej mu'tazilve të cilë kanë mohu cilësitë të Allahut subhanahu wa taala kanë thonë Allahu subhanahu wa taala Allahu filat Kur'an se Allahu është i ditur dhe këtë edhe një njeriu, edhe një njeriu më i thjesht mes në ummetit beigambere sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i pashkolluar çovan prej muslimanëve Et cilëti kamë dit natyra e pastërën besimin në Allah subhanahu wa taala me vet ata a din ti se Allahu din çdo vepër që e vepron kam u të pergjigj se Allahu e din çdo vepër që unë veproj dhe, sa Allahu ndod, dhe sa Allahu se Allahu e din çdo gjallë që ndodh dhe se Allahu e din se nejse çka kam vepruar unë dhe se çka kam vepruar gjithë tërë dhe se as kush s'ka mundësimi ik nga dyturia e Allah subhanahu wa taala. Mi po këta nuk thon kështu. Do gomondua, më, më marr me filozofit greka dolën dalalate dhe thanë së Allah subhanu e tala ta nuk është i ditur ranë në atë që e kishin më shrikët e mekkas ata muhun emrën Allahut nuk e pranun emrën Allahut Rahman më shirus ndërsa këta thanë Allahut ka emrën i ditur mirë për nuk din Allah subhanu e tala ta thanë nuk e din se që ka me vëprua në nesër Allahut thanë nuk e din se që ka me vëprua në pas një ore thanë Allahut din vetëm pas i unë të vëpraj e sheni si ka në raë Në atë që kanë ra më herët më shrikt Pengamberi sallallalli e sellem Ka ardhë me ditjuri E cila në i kam su neve me i muhuk të bindje Të traditat më shriktve Mi për pas lënjes, korani dhe sunetit pas shpinjes Dhe ka pjes Muslimanve për filozofit Greka Të mëndu se dhe të fitojnë dhe qka Humbën dhe dëllën në dalalet Dhe ushka prun Dëllën humbje Thanë, Allah subhanu atëran Ditën e kiametit nuk shihet Nuk këshohin muslimant Allahun subhanu wa ta'la ditën e kiametit. Allahun subhanu wa ta'la atat, vëgjuhu jo me idhin nadhirah, ila rabbiha nadhirah, ditën e kiametit, dhe të këtë prej besimtarëve, këtyrat ndryqume, zotin e tyrat dhe të shikojnë. Tha për nga beri, sallallalli a.sallem, dhe të shihni zotin e juj, ashtu si që për po e shihni, honën e plot. Si që për po e shihni, honën e plot. Ndërsa ardhën ata dhe bohunë, Këta, thënë, besim tërtë, nuk e shohin Allahun ditë në kiametit. Thënë, tuk e umëndu me u përgjish filozofëve, thënë, Allah subhanahu wa ta'ala është në gjdo vendë. Këshën përqëllim me këta, Shishtot ibn Qajim, rahim e Allah, për herë të parë, presekteve cële të paracitën, në mejtën e pingamberi, sallallallalli e sallam, ishin muë të zilit. Ata thënë, se Allahun është në gjdo vendë. Qëka ko kuptimin Allahun � Allahu është në gjdo vend me qenjën e ti, than, kjo ka kuptimin se Allahu nuk ka vend në tokë që Allahu nuk është ati me qenjën e ti. Që të në thëtë se Allahu është edhe në fliqësira, Allahu është edhe në njerëzi, atë që than, e than krishtartë me herët. Than krishtartë se Allahu subhanu vë tala është transferun trupin e isaut, ka hy, këto i kalun, than Allahu subhanu vë tala është në gjdo vend, në thëtë Allahu është edhe në kafsh Allahu as-salam dar, Allahu as-salam gamar, Allahu as, subhanahu wa ta'ala eden vecei, në gjitha vendet ja pështuin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasti kohet at Ibn Qayimi u paraqiten sebe'it. Sebe'it. E quajmën shtatçit. Njerëz të cilët ja pështuin Allahut vetëm 7 emra dhe 7 cilësi. Apo me eimantjet të tërën el-Ashari. Kta kur e pun gabimin se çfarë kanë ra Mu'tazilit, mirë po të ndikuar Nga filozofit të greka, prapsë mujtën me gjithë përgjigjën e saktë. Thanë, Allahu ashtë, se të partë tanë, Allahu ashtë në gjdo vendë. Këto thanë, Allahu ashtë pavendë. Allahu ashtë pasko vendë. Andaj ndodhe një polemin kohën Ibnu një e ibnutejmijës, rahimaullah, disa njerës prektyra u ankundë khalifja se i kohë, përshkak ibnutejmijës i cili u sulmoj këtan kohën, Cili në e cili thirtë naqiden e pasuesve të sunetit, naqiden e pastër, besimin e pastër dhe u bën ke të keqartu di palve se nuk i keni rrugën e drejtë. E pas Juan Kun dhe Halifia e Athiri Ibn Taimia rahmetullah alay dhe i morrati më shikoi se kush është në vërtetën, tha Ibn Taimia, apo mblejon ti pesë disa pyetje këta njerëz. Ta urdhëroi pyeti tha Halifia. Tan po i pyes këta Zotin të cilen ju po e besoni. Tha ashtë mbi ju Tha jo nuk është mbi ne. Se sikur thonin Allah është mbi ne, i thonin se Allahu ka vend. Këtë e mohonin. Allahu thëshën se ka vend. Nalt ka vend. Si thosh nalt është mbi kokën tonë, do të ka vend. Tan Allahu s'është mbi ne. Tha, a është Allahu pas juve, pas vjen si ju? Tan jo ja, s'është Allahu pas neve. Se dha ja vend. Tha as ndjathën e juj, tha nuk është ndjathën tonë. Tha atë majtën e juj, tha jo. Tha as dën ju, tha jo. Tha as brein a kësaj bote Tha njo, se është vend. Tha ashtë jashtë kësoj botë, Tha njo, se edhe janështë vend. Tha, më cilësoni atët që ka nuk eqziston. Më cilësoni atët që nuk eqziston. Me vejt një njërit me qëmë, që në gjunë Arabi, i thë nësoj që se eqziston Adem. Nuk eqziston, diqka, i thutë Adem. Tha me vejt një njëri që li din Arabisht, mi thonë, më cilësat është ka se eqziston, a i ka me thon, Nisand i cili nuk ka sht para meje, edhe Nisand i se s'është mbi mua, edhe Nisand i se nuk është nën mua, edhe ai që nuk është gjatë tentime, as nuk është majtën time, nuk është mbrapa mua, nuk është rreth kësaj bote dhe nuk është jashtë kësaj bote, thajsand është ka nuk ekziston. Tha Khalifa, le ne taqtonjer se e paskën hub zotën e vet, nuk e din se ku e kanë. Kështu ndërsa shkolku është sekret se dulun nga ajo të port e si sun Allah subhanahu wa taala me të cilsi tkthia me aimrat kthi se Allahun çdo vend derisa ibn Arabiu thoshte se sikur me thon der edhe me thon zot është një sikur me thon çen dhe me thon zot është një se zoti është transferu çdo gjë dhe kësaj i thonë me thon ai me dhebi panteizëm se zoti është transferu çen edhe në kafsh edhe në çdo gjë edhe në trupa edhe në çdo gjë edhe thoshte se çdo gjë është zot në zot e kalu kufrin e kalon kufrën e krishterëve dhe të jehudive, se krishtert thon se Zoti është nicesën, por nuk thoshin se çdo njeri jashtë, mirë po ata thon çdo njeri, ai thosht Ibn Arabi, çka ka në xhubën time përveç Zotit? Do të them se më than se Zoti është edhe transferuar edhe në trupin e tij, do të thotë çka ka në xhubën time përveç Zotit? Shkoku ishte këtëse e kanë nga ajo çka Allahu e kishte zbritur në Kur'an dhe Sunnet. Andaj Allahu subhanahu wa taala Naka la imruna ya psycho aimra thatil siti timira. Por me ik dalalet moshrik vece kan pas, duhet me besu ne imrat vecilsite Allahu subhanahu wa taala. Andai Allahu subhanahu wa taala tha Ar-Rahmanu ala al-Arshi stava. Allahu eteli ungrit mbi arsh. Andai penga be sallallahu alayhi wa sallam, qor'ad Muawiya ibn Hakam, esh tenyo presahabawa. Eteli nuk ishte nje urit madhe ratfes. Erdh xhamine penga be sallallahu alayhi wa sallam, falet pas penga be sallallahu alayhi wa sallam. Jottna mozet Njoni prej namazgjive, sahabave e qëjtë tesha gjatë namazit dhe tha, alhabdulillah. Kë i tha, jërhamu këlla, mi po nuk e dike se namaz nuk do të me i thonë njerit, jërhamu këlla. Sahabat thëtë më shikun me bishtat të syme, o. edhe pasë janë të jëtërhejtë vrejtën. Kë i tha, filloj me folë namaz, ju tha sahabave, mos t'ju poshtë nëna, që a këri që më këshirë një mua? Thëtë pasaj sahabat, i më shunë kofsheve dhejta me dur, të ma tërhejtë vrejten se hesht, të mbo me dije mu se do të me hesht namaz, tëtë edhe heshta. Pasë e përfundoj pa namazi, e për nga beri sallallalli sallam, pasë e përve se kush ka folën gjatë namazit, thë o fulan, tëtë ki sahabi, nuk kam pa njeri edukator mësus më të mjësë për nga beri sallallalli sallam. Pasë këtë këti gabimi që e bana gjatë namazit, asë nuk umë shajti, asë nuk um pas nukum shoj më tha o filan namazi është ibadet që u bëhet Allahu subhanahu wa taala e që lexohet Kur'ani atë e nuk t'na takon prej fjalëve të njerëzve gjat namazit nuk i takon këtij vendi me fol fjalë njerëzve me kaç pasoj sillet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mirë me këtë sahabi që sahabi ka dëshiru më mësua më tepër tha ti ya rasulullah on e kam nirobresh shërbëtore e cila kujdesat çabana miru në dhëndë të mija. Edhe një dit, ujku, kara në dhëndë të mija. Edhe mi ka hangrë dhëndë. Edhe o njeri si tjertë, jam bo nervos, edhe i kam shu një shuplak, asajro brejshës. Tash përdu me e liru, në liri me e lshu. A ta liroja Rasul Allah, përdu me bo këtvej për të mirë, thapin nga beris asem bjerë këtu. E prunën. I tha asajro brejshës, أين الله؟ فاكوشت الله؟ ففي السماء فالله أشنشيل لا تدبشتت كاتشي الله أشن بأرش فمن أنا كشمعون فأنت رسول الله تيدرغوار تي يا الله فنقم بيس حسن بيثاك تي صحابي ومعاوي ابن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة الشيء ستشنك بسيمتار الشيء ستشنك كي ربريش مذن مال nga sahabët e pejgamberisahullemsallam për ndriçes s'ka pas mundësimi të ardhë kjo detyria saj përveç se nga sahabët e pejgamberisahullemsallam, dashë sahabët e kanë përcjell këtë detyri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arriti me ditë dhe nga fjala e Allahut subhanohu ve tealla, të Allahu ash mbi arsh, Arrahmanu alal arshistawa mushirusi i cili është ngritur mbi arsh. Do thot pasuesë sonë sikur të kishin netën këta, sikur kishin besuar ata që kishin zbritur në Kur'an, sllate Duke mos hy mate për, për shkak se s'ka të hysh mate për, jashtasoj çka të kalajmru Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk fiton çështën e besimit veçse dalaletin. Nuk përfiton veçse dalaletin humbjen. Nga se kjo është detyri e cila nuk arrihet vetëm me atësh çka të kalajmru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose ka zbritur nga qielli nga Allahu subhanahu wa taala. Nga to diamirrat që është detyri, andaj për Allahun s'ke mundi të flasësh veç ai është ka nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'ke mundi të flasësh. Me fol për Allahun ti S'ka mos i më si dit vetë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. S'ka mos i dit kusht tjetër më dit, nëse kishte ardhur vahi tjetër kujna, po mirë poshtë kujtë tjetër që vjen vahi vetësh pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj këto dituri mirërdh nga këto dy baza, Kurani, fjalë e Allahut dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. E kurqtasa e këta nuk u ndalen, nuk u ndalen në fjalën e Allahut, në fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Atë mandojnë se diturit e tjera, të cilat kanë folën këto çështje si që në shkencët e tjera të filozofia e grekve, duke me ndu me këtëse do të bëjnë, do të gjenë udhëzimin, do lënë dalaletë. Andaj thot njëmë pre ulemavet së qëmë, si kur të shtecin me filozofi me gjedë në rrugën e drejtë. Sokrati, Aristoteli e Platoni s'kishin me të dalaletë. Atë e në të parë cilët janë marë me filozofi e këshin gjedë ata hidajetin, udhëzimin, rrugën e drejtë. Po pasi ato me filozofiën vetëm prapë ndalalet. Ku po kanë mundsi? Ku po doin musliman të mëozumë filozofi? Ku po doin ata me gjetë udhëzimin përveç asaj që ka ardhur në Kur'an e dhënë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam? Andaj ayatun earth pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam dhe u mohoi mushrikve, atëh humbi kët bindje të keqe që ishin te mushrikët dhe e kuptuan sahabët është besimi në aimrat të Allahut dhe cilësitë e tij, ashtu siç kanë ardhur në Kur'an dhe sunet duke mos janë ndryshuar kuptimin aty në Emra dhe të cilësive të Allahot, emërtimi Allahot më të emra, dhe lutja Allahot më të emra të cilat i ka përmendë Allah subhanu wa ta'ala. Mëndoni në mushrik të Mekkës, se Allah subhanu wa ta'ala nuk din, një ahit së kur mua të zli që përmendë në maharat, se Allahot nuk e din se shfar veproj njerëzit, apo shak kan me veproj njerëzit. Prasmeton Bahmejdi, Bukhariju edhe muslimi, në hadithin nga Abdullah ibn Mas'udit, atë kun të musteni dhenbi estari l'ka'ba, ishta më shtetur të فجاء ثلاثه نفر ايضا تري نير قريشي وثقفيان قريش, كثير لحم بطونهم قليل عفه قلوبهم فريكن فتكلموا بكلام لم اسمعه ثوت عبد الله بن مسعود اذان دي سافيال سكي شادجوا ماهرت fëkale ahaduhum, njoni prejtyre thë, e të raunë Allah jesmaq kalamena hada, a men dhëni se Allahu e dë gjënë fjolët e tona që këjnë ati folë, fëkale lë akher, inna idha rafaqna eswatëna jesma'u, njoni prejtyre thë, nëse ingrit në zonat shumë kër të flasim, aj ka mënësi mëna dëgju, vë i dhalem nërfa, lem jesma, nëse nuk ingrit në zonat shumë, aj nuk ka mënësi mëna dë ata Abdullah Mesud ndërsa tjetri tha in sam ya'minu shay'an nase ka dëgjuar diçka prej fjalëve të on që i thëjna sem ya kullat atar e djan krej qala fa dhakartu zalika linbi sallallahu alaihi wasallam tot shkova ulëmrova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ato fjalë që i dëgjova për kio mushrikva fa anzalallahu taala allah subhanahu wa taala tha wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum tot Nuk keni pas ju të më fshejheni, nuk keni pas mundësi ju të fshejheni, o eshë edhe alejkom, dhe por ju dëshmojnë dëgjuarit e ju, vesh të juj dëshmojnë ditë në kiametit, ola apsarukom, dhe pomërit e ju, sytë e juj dëshmojnë për atët që e keni thonë, për atët që keni veprua. Ola gjulludukom, s'keni pas mundësi ju më më shëfë për i syve të vejshve të uve, edhe prej lëkurave të juja, që ishë keni më m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 atë çeshtetë këtë dilemë se Allahu e dëgjon apo s'e dëgjon, Allahu subhanahu wa taala din se çfarë ka vepruar një era apo s'ka më dit. Kjo është tek sahabët e qort se Allahu subhanahu wa taala e din çdo gjë çfarë ka vepruar njeriu, çfarë ka më vepruar, kush çfarë ka bërë, se asnjë gjeth prej trunit nuk bien vetëm se me lejen Allahu e Allahut subhanahu wa taala, se çka ka në qiell edhe në tokë, Allahu për çdo gjë, për çdo vepër, për çdo lëvizje ka dituri. Posto pri traditava e obindeve tatira Mushriq esta. Tamai tat me apo shkruajt Allah subhanahu wa taala. Me tat me apo shkruajt Allah subhanahu wa taala. Thunan por Allahun subhanahu wa taala se ja ka fëmi. Al Allahu ka fëmi. That Allahu ja'alu lil lahi shuraka al-jinni wa khalaqhum. Allah subhanahu wa ta taala i banan shok prej jinna. Sa përveç Allahut ka zotratir prej jinm. يبونن عباده جن وخلقوا له بنينا وبنات ثنثى الله قديم ذا كو عايزا بغير علم قولن بر الله قدتوري سبحانه وتعالى اما يصفون شوفت الله الارض غايش كاتايسلصون بديع السماوات والارض كريوسي جي وداي توكوس أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَتْ سِكَوْ مُسِيَعَ اتَّكَدِفْتْ مِي وَلَمْ تَكُون لَهُ صَاحِبَ قُرَعَيْ نُكَوْا بَشْرْتَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ذَعِي جَجَعَ اِكَ كَكْرِيُوَ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَعِي أَدٍ جَجَعَ سِسْفَرْدَةً دُو ثَشٍ يَهُدِيت وَقَالَتِ الْيَهُودِ Qul <kullu> fali ma juadzibukum bi dhunubikum. Allahu thathuaj, se pra Allahu po ju dënan për makatet e jua që i veprani nëse joni fmi të ti dhe dashëri të ti. Bel antum basharum mimman khalak, ju e njërë si që janë dhe tjërë që i ka kriju Allahu. E jokëfiru li men jësha, e falë kuj dënë, wa juadzibu men jësha, dhe dënan kanë dënë, wa lillahi mulkus samawati wal ardhë, dhe Allahu ti ta kanë sundimi që dhe dhe tokës, wa ma bejna huma wa ilajhi l-masir Në thotë, thëshën, më shrikt, për me lekt, janë vajzat qika të Allahut subhanu më taala. Ndësa johudit të krejshëtart, të ishën e mi bita Allahut dhe dashurit e ti. Thonin krejshëtart për ison, është djali i Zotit. Thonin johudit, uzeri është djali i Zotit. Këta ja përshkrunin Allahut subhanu më taala. Në thotë, ishte kjo prej veprave tyra. Edhë islami dhe mohojkëta, këta, këta Nuk ju përshkruan Allahu subhanahu wa taala. Nuk cilësohet Allah me këta meta, andaj zbriti surratul Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, thuysa Allahu este vetmi, Allahus samad, ma ta askosh nuk kish i barabart, lum yalid walam yulad, nuk ka lindur as te çka lind dikush nga ai, walam yakun lahu kufuwan ahad, as kush meta nuk ka sht i barabart, apo nuk ka dikush shok meta, nuk ka shok meta. Është por xhijje, do thot Allahu subhanahu wa taala me zbritjen e këtij ajeti dhe ajeteve tjera i mëhoj këtë bindet cilë e shte të më shrikt që muslimant më më staken dhe nuk në johët i muslimanit me pas bindet se Allah subhanu wa ta le ka këtët meta se Allahu ka fmi ose Allahu ka nevoj për ushqim ose Allahu nuk e din diçka këtë janë këtë meta të cilët ju përshkruhen ndështë të njeriut po jo Allah subhanu wa ta le në të atë nëse thu se Allah nuk e din shda gjan kjo është prejtë meta ve që i përshkruhet Allah të i cilësot Allah me ta Ishte diqka të jetër, e që ditëshme të ata, ata thonin me lekt janë vajzat a Allahu, bia të Allahu subhanu wa ta. Mirë po, kër i Allahu i jep të vajz dikujt për e tyna, ajë umrëllë të nuk edeshtë. E ndike këtë si të mejtë në familjen e ti. Pse ajë me pasë vajzë? Pas, vajz. pas tajë, e mërtë të thmina vetë, e bëndë të një grobë dhe është tinë këtë në grobë për së gjallëj. Nuk është dëshirë me pasë vajzë. E logarit të këta, po shtërsi. Mirë po Allah subhanu wa tala, me lekt janë vajzatë Allah subhanu wa tala. Ardi islami, se të mejta nëse janë janë të kënjerëzit, Allah subhanu wa tala nuk ka të mejta. Kështë të prejë cilësive të atyra. Thotë omejrë radhjëlla anë, një herë e kanë po omejrë radhjëlla në duke qajtë, e kanë pyjtë, pëse ja omar, qëka ke që po kërë ka tham ka pasdhon Allah subhanu atran gjahiljet një fmi, një vajz. E pas taj, kuri ka ba e jetë tre vjet, e kam marr, edhe kam shku, e kam hap një grop për me shtin dhe. Me lan gjallë me mbyt. Pasi që e hapa thot gropën, vorën, asaj vajzës, tre vjeqara, thot pluri i shkretinës dhe u që e kishtë hapki, ju kështë të bo mjekra me pluhën. Ndërsa vajzat të revjeqara, e ka njofë bobën e saj, ka fillu e me dorën e vetë të të fillaj, me mahek pluhënin nga mjekra. Ndërsa nuk e dinte, se on për është ti në dhej, për së gjallë. Kështë e bindja e tyra, se të keshë vajz është emet, është poshtërsi, mi pa Allahun subhanu wa ta'ala, e cilë sënin me këta, ardhë kurani dhe suneti, e i bëng dhe injali ilargoj besimtarit këto mbet nga kjo ignorancë, nga kjo jahilet, se Allah subhanahu wa taala nuk të cilsohet me këto cilsi, edhe pse njeriu cilsohet, njeriu ka vajza dhe dhem, por jo Allah subhanahu wa taala, andaj nuk i takon besimtarit për një cilsi që lën nuk është me pas, e njohur aj më pas em ia cilsu Allah subhanahu wa taala. Nuk është prej veprave të mira që besimtari më me mendojnë se nuk është e mirë ta ketë ai vetë e pastaj Allah subhanu wa ta'ala me atëlsu nga sa Allah subhanu të ka qukur anën dhe sunnetin dhe ka muhu këtë jahiljet e ka qërnjos për nga beri sallallalli samnat gjenarat dhe për simtartë dohet me ndjek këta me ka që përfundojnë për santa wa subhanak Allahumma wa bi hamdika shaduan la ilaha ilaha në të stakruka të uvidik